Оповідання В сутінки. Поночі є в нашій хаті рано, особливо взимку. Це тому, що ліс під боком. Ще ото у верховітті жевріє ожеледець, а поміж стовбурами і в заліплених снігом кущах уже снуються тіні. Лізуть у причелкові вікна. І стають по кутках, німій холодні. Хата враз меншає, є стеля. Моторошно гуде ліс, Ведзвонює крижаними кайданами, Сокотять обмерзлими кіхтями кури у сінях, І, весвистуючи крильми, злітають на сідало. Упоравшись на дворі, Мати пхають у двері в'язку соломи І кидають біля грубки. Солома їжиться від паморозі, я же репить, долівку встилає холодна хвиля. Береться морозець, хвалиться мати, і, сотулившись, довго хукають у долоні, умочають пальці в цеберку з водою, щоб зашпори не зайшли. Ну, дігуєш, сину? питають, і з якимось принизливим острахом заглядають мені у вічі. Я бачу їхні чорні у темряві губи і зморшки попід очима. Злиті в округлі плями Боже, який ти худенький, мов щиглик Хіба студентів не годують, як ото солдатів Мені кортить взяти їхні руки в свої Оттирати, ховатися в них обличчям І радіти, що в мене теж є мати Хороша, як у всіх Але то тільки на одну мить А вони не сміливо куйовдять мого чуба І я чую, як тремтять їхні пальці Мати плачуть. Ти, сину, вже краще була я у мене, ніж отак. Три дні, як приїхав, і все мовчиш. Чи вже у серці для матері порожньо? Вони довго сидять на лаві біля порога, немові не господиня в цій хаті. Потім повільно роздягаються, зморені, пригнічені, світять каганчика. Солома одійшла і підтекла калюжею І коли мати ставши навколюшки розпалюють у грубці Верчики сичать і довго не займаються Отак було й того вечора Я пам'ятаю його в усіх подробицях Він не разу вже вставав перед моїми очима І не раз снився за ці 18 років без матері Без ласки, без поради 18 років з чужими людьми Часто дуже хорошими, але чужими Це сталося в 42-му році Зима, кура, іноді зливат долинають приглушені вибухи Тут ріскається лід на річці. Я цілими днями никаю там і знаю кожну шпарочку Як латки на своїй курпині Мені їх потрібно знати, тому що мій єдиний, трухленький, уже дерев'яний ковзан, прикручений до старого батькового чобота телефонним кабелем, не раз потрапляв у оці підступні шпарки. Так то ще й не горе, як заб'єсся. А от якщо курпину розірвеш, або штани на коліні репнуть, тоді... Я приходжу додому аж як смеркне. Може ж таки до ранку мати нічого не помітять, а там буде, як буде. Пхаюся у двері обережно, бочком, і вже з порога смирненько так «Мам, може його соломки внести та витопити у грубці?» А вони «А ну, ступай сюди, Шибенику!» І вже по тому ступай, я розумію, що кари не запобігти ніяким побитом. Потім, коли висохнуть сльози, я таки втягаю солому і заходжу й стопити. Подолівці, струшені піском, починають вистрибувати червоні зайці. В хаті виднішої. Я стою навколішки біля дверцят і ворушу жарок старим обсмаленим пужалном. Мати сидять на лаві, підівавши ноги, і дивляться у вікно. У чорній шипці, немово-полонці, відбивається красиве жівоче лице з чорною родимкою на підборідді. Коли мати сміються, їхня родимка робиться доброю і милою, а коли гнівається – хижою і злою».